királyának az hogy ezek három úti tudottak Bera, Sodoma királya, Birsa, Gomorra királya, Sinár, Adomár királya, Seméber, Cebuin királya és Bela, azaz cor királya ellen. Mindezek Szilin völgyében egyesültek, ahol most a Sóstengerre. Tizenként évig szolgáltak Ketorláunk, mert de a 16. esztem úgy van, Ezért XIV. esztemlőben eljött Kedor meg, a beletartó királyokkal és megtelték a reppályakat a steót a zúziakat hámában, és az émeieket sávérik hírjákaimban, és a óriakat a maguk hegyén. Szeiden egészen él páránig, amelyek húzta mellett. Aztán megfordultak, és én is azaz kádesbe mentek, levették az Amárlékiakat, egész mezejét, és az Emúriakat is, akik Hacecón szóval Támában laktak. Kivonultak a tárcadom, a kívonult tárcadom, a király, Gomorra Admá király, királya, Admár király, Cevon királya is, Bela, a Szóal királya is, Szidinbölben, csatarendben álltak. Kedorlá Lómer, Eleán királyával, Tirdállal, Voím királyával, Szabrázállal, királyával, és Tarlyókkal, Eleán szállt királyával szerintem. Négy király öt ellen. Ugyan tele volt szoros forrásokkal. Amikor Sodoma és Gomora királyén beleestek az odba, és megmaradtak pedig a, a, megmaradta a hegységbe mutattak elvitték Sodoma és Gomora minden jószágát és minden ellenségét. Azután elvonultak, elvitték Lótot, Lótot is Abrán testvérének a fiát jószágával együtt, és elvonultak. Ő akkor Sodomában lakott. Eszembe jutott, és tudom, hogy olvastam, hogy. Ez a három, kettő után legyen, és nem négy, hanem három, nem mindegy szóval. Kicsit ez is olyan. Robert. Robert. Ilyen a Robert. Robert. a Robert, ez a left Na. Új, hogy a történetben, vissza. Különböző szövetségeseket látunk, ugye szép kell. Az egyik szövetség négy, négy királyból tevődik össze, a következő pedig öt királyok a szövetsége. Sokszor, amikor ilyenek, főleg az, ezekben az időkben olvasok ilyen királyokról, akkor nem egy komplett, egy egész országot kell hanem sok esetben ezek ilyen városállamok voltak, és ez a sok kis városállam van. Van egy királyság. Tehát talán ez is ez, ez, ö, itt is ezt történhetett. Különböző kisebb vagy nagyobb város államok, egy kisebb királyságok összeálltak És azt látjuk, hogy a négy királyból álló szövetség uralom alá a, a másik szövetséget. És ugye ennek az a következménye, mint amikor Ilyen nagyon sokszor megtörténik a történelemben, hogy egy ország leigáz egy másik országot, elfoglalja, elnyomja, hogy az az ország, amit tányútak, az fellázadnak egy idő után. És itt is ez történt, fellázadtak a, a, az uralom ellen 12 év után, elegük volt a szolgaságból, az adófizetésből, a különböző adókból, és ugye ez miatt felázadnak? és ezért tört ki ez a háború. Nem tetszik ez a az úrnak természetesen, és jön a sereggel, a szövetségeseivel, és hosszú tának, és, és legyőzik uh, újra a, a, ezt a másik szövetséget. Legyőzik ugye azt az országot is, hogy azt a várost is, ahol lót lakott, ugye Szodomán, És uh, azt látjuk, hogy elhurcolták lótot is, és minden, minden vajonát, át, minden itt amilyen van. De itt is, ahogy már mutatlan rá, azt látjuk, hogy lót nem csak a környékén élt, sáklózott, ahogy még az előző vers hogy részben láttuk, hanem bizony nem már, ahogy általának itt az évek, bizony egyre közelebb megy a városba, sőt, ott élt, ott a költözőben, egyben a városban. Tehát látjuk ezt a folyamatot lótnak az életében, amiről már beszéltem korábban is, hogy az egy döntés, az egy olyan döntés, amiben nem kérdezi meg Istent, és egyre le, lejjebb megy, egyre mélyebb megy a bűnében, egyre távolunk Istentől. Sokszor ö, azt gondoljuk, hogy egy piciket is bűnbe az életemben. Egy pici kis dolgot megteszek, picikét is ellenkezek Istennel, vagy egy picikét is áltávolunk tőlem, aztán nem lesz probléma, majd majd viszlélünk. És, és azt gondoljuk, hogy ez, tudom, ez olyan, mint, mint amikor reggel lenyom oda az órákban, még az, hogy egy 5 percet. Igen. Sokszor ezt meg tudjuk csinálni, legtöbbször ezt sem tudjuk megcsinálni, mindig 5 lesz, 10 perc, 20 perc. Haaa! Elaludtam. Na, körülbelül itt is ez történik, hogy egy lót sem áll meg ebben, és, és az ember sem áll meg ebben. Na, amikor beengedjünk. Mint az lázadást, hogy bűnt azért, beengedünk egy házadást, hogy elfogadunk Istentől, most sajnos ez mindig oda vezet, hogy egyre távolabb is miért nem nekünk. Hogy, hogy amikor azt mondjuk, hogy hát egy kicsikét most uh, úgy érzem, hogy most nekem Istennel nem kell foglalkozom, most kicsit félreteszem a Bibliát, nem megyek Bibliórára, nem imádkozom, mert mutom, valamilyen lelki fentölt, ötletet kitalálunk, hogy miért nem tesszük ezt meg. De ennek mindig ez lesz a következménye. hogy legjebb, hogy egy, egy távolabb kellünk Ez nem igaz, az nem lehetséges, hogy én itt nem fogok állni. Hogy, uh, hogy én, én kibírom. Ez nem működik. Sajnos uh, úgy fogunk, járni mint lót. Úgy vigyázz, egy óvatos ebben, amikor, amikor kompromisszumot akarsz kötni. Egy volt sokat beszéltünk már, hogy, hogy egy rossz döntést hozott azzal, ahogy választotta ezt, ezt a helyet. Csak a szemében ö, látta, látta, hogy milyen szép ez a hely, és nem kérdezte meg Istent, csak ez alapján döntött. Ugye ez ostobaság volt az ő részéről, hogy nézzük ezt a részt, akkor kurcsa, az ő döntése az alapján is, hogy én azt gondolom, hogy már akkor szólva ez a környék egy olyan ország volt, egy olyan város volt, amit ez a másik négy királyság ural és az ő szolgassága alap volt. Tehát furcsa nem, hogy egy olyan országba költözik, vagy egy olyan városba telepszik le, ami ami elnyomás alatt van, vagy egy szolgaság alatt van. Letelepedni egy olyan helyre, egy olyan városban, ami nem független. De, uh, ki, ki menne egy ilyen helyre, ahol tudod, hogy adót kell fizetned, ki vagy téve a távoli királynak, a kóboltjaidnak, és párig megtehetnek veled, uh, ezek nem túl vízapó jövőképek idejövünk, és ez ilyen jó lesz majd a gyerekeinknek, nem? vagy a családoknak. Idejövünk, hiszen itt rabszolgasság van, vagy a itt, itt. nem vagyunk uh, saját életünknek az urai, hanem valaki messziről fog uh, dönteni ami mi sorsunkról, a mi országunk, vagy a városunknak a sorsáról. Tehát ez alakján is egy picit fura ez a döntés, amit lót meghoz. Hogy ma egy ilyen helyzetben az emberek, amikor elnyomás van, vagy háború van, vagy, vagy egy diktatúra van, akkor elmenekülnek az emberek, nem? Magyarországon is. Milyen sokan elmenekültek ugye az es években? Vagy a második világháborúban. Milyen sokan elmentek, elmenekültek a, a Német Birodalom elől, hogy foglalhat el sorra Európát? Mentek minden felé az emberek, Amerikától Ausztáliáig elkezdve, hogy menekültek mert tudták, hogy itt mennyire bizonytalan az életük, és, és nem, nem, nem egy olyan hely ez az Európa, ez az ország, ami, ami, ahol le lehetne telepedni, ami biztos jövőt adna számukra és a, és a gyerekeik számára. Hát egy furcsa kép ez Nót, vagy egy furcsa döntés ez Nótól, hogy mindezek ellenére azt mondjuk, hogy ide telepszek le, itt fogok élni. És ugye itt látjuk a következményét is, hogy ez a négy királyokból álló szövetség győz, mindent elhúztítanak, mindent elhagulnak. Nagyon érdekes, hogy régészeti leletek vannak ebből az időből, több helyen is olvastam ezt, hogy, hogy bizony ö, királyok, ö, láthatóak ezeknek láthatóak ennek a háborúnak is a nyomai és akár ezeknek a királynak a nevei is különböző helyeken már felpedezhetőek. Tehát mindezek, amiket itt olvasunk, ezek régészeti bizonyítékok is látámasztják mindezeket. Ö, és ez a következménye ló döntésének, hogy áldozatá válik ő maga és az egész családja, az egész vajon a mindennek. De nagyon érdekes, hogy ott van a másik oldal, hogy összehasonlítjuk most itt nagyon sok esetben lót és árvánál, hogy ott van Ábrahám, aki teljesen kimarad mindezekből a harcokból, egy darabig, nem érinti őt mindez. Amit olvastam, ezt a 13 verset, hát nem látjuk Ábrahámot, nem látjuk az ő környékét, az ő helyét, az ő országát, ahol ő van, hanem ő, ő ekkor így teljesen kimarad, mert teljesen távol van ezektől a harcoktól. Azért, mert ő ne ebben a világban élt. De ő nem ott telepedett le. Mennyire érdekes ez igaz, hogy ő nem ott telepedett le. Milyen nagy üzenet van ebben. Hogy hol telepszünk mi le, hol vetjük meg a mi holva hova tesszük a mi életünket. És ott van Lót, de aki részesebb vált, részes vált ennek az egésznek. Kelles, kellős közepébe van a történetnek, teljes mértékig érinti őt, az őt, a családját, a vanonát, mindenét. Mindenet, mind a, ott van lót centrumban, a középpontban. És ugye miért? Azért, mert lót itt vetette meg a lábát, itt telepedett le, ő ide ért, ő ennek a világnak ért. Én? és ne szó szerint, bár értetjük, értetjük szó szerint is, de ő, de ő ennek a világnakért. Teljesen ez a világ értette rahul, és semmi más sem nem foglalkozott. Ez, ez a ez a ez a nagy különbség a két ember között. És ez egy nagyon fontos tanulság, amikor összehasonlítjuk ábrának és lognak az életét. Mert ha mi is, ahogy lót ennek a világnak élünk, akkor minket is ez a világ magával fog sodorni. Mindaz, ami ezzel a világgal történik, velünk meg fog történni. És érinteni fog minket. Azért, mert itt vetjük meg a lábunkat, mert ide költözünk. Igaz. Csak gondol, gondoljál, hogy most elmész egy másik országba, oda költözöl, hogy ami ott történik, az veled megfog. Ami ott történik, az rád is hatással lesz, rád is a te egész életedre, ugye ott költözöl. De ez annyira igaz, ami lát életünkben is. Ahova mi tesszük a mi szívünket, az, az meg fog bennünk történni a mi életünkben, ami azzal a helyen megtörténik. És ezt látjuk pontosan megtörténni lóban is. És mi mondhatnánk azt akkor, hogy de hát uh, itt élünk, ebben a világban, ebben az országban, ebben a városban. Uh, nem tudjuk magunkat függetleníteni, távol távolkartani ezektől a helyektől, hiszen mi is így élünk, ezek az események minket is érintenek. És ez így van, ez teljesen igaz, és én sem arról beszélek, hogy ne törődjünk, ne foglalkozunk senkivel, semmivel, legyünk ilyen önzőek, vagy ilyen magunkba fordulók, ö, zárjuk be az ajtót, kettőre, húzzuk be fülkőnk, a fülkönyt, le, és ne törődjünk senkivel. Nem erről van szó, hanem, hogy itt érünk, ahogy Ábrahám is ott ért, de nem szabadna, hogy ettől a világtól függjünk. És nem szabadna, hogy túlságosan is hogy beilleszkedjünk, hogy beköltözünk ebben a világban, vagy így berendezkedjünk ebben a világban. A Ugyanúgy, ahogy, ahogy ezt Nógy tette. Ugye ő beköltözött, ő berendezkedett. Ő nem csak szobom a környékén ért, hanem egy idő után már a városban. már ott volt, sőt, még később már a városban meg beszett, ugye. Ugye, ő nem olyan volt, hogy az én itt vagyok, de igazából <tos> fiok, én itt is, semmi közünk egymáshoz. Hanem ő belefolyt ebbe, és, és teljesen oda tette a szívét, az életét. Nekünk úgy kellene élnünk az életünket ebben a, az életben, ebben a világban, ahol az ezt is tette. Ábrahám ilyen ember volt, egy sátorlakó volt. És ő minden tekintetben egy ilyen sátorlakó volt. Hogy ma itt volt, holnap fel lett a, lett a sátorfáját, hogy szoktuk mondani, és, és aztán a következő nap, a következő héten már egy egész más környéken élt. És minden tekintetben így ilyen, Hogy a szíve, az élete, az nem ide volt berendezkedve, nem ebbe a világban. Ő nem épített magának a kőházakat, ő nem épített házakat, vákat, pedig megtette volna, hiszen hatalmas agyonak vagy nézzük nem sokára mindjárt ebben a történetben, hogy 318 katonája volt, vagy, vagy ilyen vitéz legénye volt, akiknek cseppcintet és azt hogy most megyünk a harcba, és töltöztek, és mentek. Azért nem semmi nem, csak, csak a katonái, vagy a legényei 318 voltak, akiket ő ellátott, vagy gondozott. Én nem beszélve még más szolgáktól, ezeknek a legyeknek a feleségéről, a gyerekeiről. ez több ezer ember, akik Ábrahám alatt voltak, akik Ábrahám szolgái voltak. Ábrahám egy nagyon tehetős, egy nagyon gazdag ember volt. De mégis azt látjuk, hogy ő soha nem éltette ez rabsággal, soha nem élt úgy, mint lók, hogy nem kötelezte el magát így, mint ahogy ló. És látjuk, és Ábrelem úgy látta ezt az egész világot, az egész életét, hogy nem ez a maradom és nem ez az ők, ami itt és most van, hanem a, a, arra nézett, ami majd lesz, és úgy ért, hogy már ebben a világban, és nekünk is ezt kellene érni, hogy ebben a világban élünk, de ne, nem ettől a világtól függünk. És nem attól függünk, amit ebben a világban történik. És nem attól függünk, amit e világ félint Mert amint így kezdünk el élni, amint ez lesz a fontos számunkra, akkor úgy fogunk járni, mint jó. Tehát mindaz, ami történik, az hatással lesz Mindaz, ami történik ezzel a világon, az hatással lesz lát az életünkben. És mi a következménye? Az, ami glóban lob, is. Hogy egy szolgálá válik, Egy rapságban megy. Önmagát, a családját és az egész vagyonát elrabolják És szolgaság ezt az ő életének a része. És ugye mennyivel kívánatosabb, mennyivel szem. Kívánatosabb jövő az, ami, ami Ábrahámmal történik, ami Ábrahám életében van. Mennyivel inkább követendő az, vagy azt gondolom, hogy mennyivel inkább szeretnénk azt, hogy bár ő is ebben a világban él, ő is itt él, de mégis teljesen távol van ezektől, teljesen független ezektől a harcoktól. És kívánunk Hogy Hogyan lehetséges ez? De úgy nem folyik ebbe bele, hogy ő, ő Isten választotta, és nem azt, amit ez a világ igér. És ez, ez a nagy hazugság, a nagy csapdája ennek a világnak. Szóval Ákos életé, hogy sokat igél, nem tudom melyik szám, hogy sokat ígél, keveset ad. És ez annyira igaz, hogy nagyon sokat igél, igazából nagyon ad. Sőt, azt látjuk, hogy nem is olyan kevesebb, hanem mindenre mindent távol és, és a vége a tudás. egy nagyon-nagyon jó kép az, amit itt látok, Ábrahámból és Lótól. Ahogy Ábrahámért ál és ahogy Lótól. És lehetséges így élni. Azt hogy Isten erre akarja megtanítani az ő gyermekeit mindjárt. Hogy így éljünk. hogy, hogy itt vagyunk, ebben a világban élünk, de nem veszünk részt ebben. De távol vagyunk ebben. Persze a akkor a következő kérdés is, hogy akkor, hogy akkor most ezt hogyan is érthetem én, hogy ne foglalkozunk semmit ezzel a világgal, senkivel ne törődjünk, csak legyünk ilyen önzőek, legyünk ilyen bábok, vagy ilyen, ilyen nyuszik, vagy így visszavonulunk, elbújunk, és szembe a problémákkal, a nehézségekkel, kicsit így sodródunk valahogy záran, és akkor nem próbáljuk ezt így túlérni, nem veszünk tudomást mindezekére. Nem elről szó ez a történet sem. hiszen nem ezt látjuk áldalámat, a életében sem. 13. harmadik verstől olvasom, de jött egy menekült, és hírt a Héber Kabrána, aki akkor az emói Bandéna, Eskor és Ádér testvérek a földesében napott. Ők meg Ábrahám szövetségesei voltak. Ők meg Ábrahám szövetségesei voltak. Amint meghallotta Abrám, hogy unok csak fogságba esett, 318 legényét, a háznál születtek, és Dáni üldözte őket. Éjszaka azután csapatokkal oszlotta, oszlotta szolgálja a tegyük várj megverte, és üldözte őket egészen Póváig, amely nem az van. Visszahozott minden jószágot. visszahozott a terüccsét, lótot és jószággal együtt, meg az asszonyokat és a né Miután így megverte Kedor lábóba és a vele tartó királyokat, visszatért. Szódom a királyokat pedig kimondott eléje, Sávé völgybe, az azaz a király völjbe. A Tehát, miatt azt mondanak, hogy azt gondolnám, hogy azt gondolom arra bát, hogy talán, mint, mint bárkit is, hogy húzzuk be a függőnket, és legyünk csöndben, ne senkiről semmi tudomást, ne mondjuk el senkinek, hogy keresztények vagyunk, és ne törődjünk ezzel a helyzettel, ami körülveszt minket. nem ezt látjuk itt Ábrahámban sem. Maga ez a, ez a gondolkodás, az ahogy hogy ábránunk. Ő nem tette bele a szívét, a lelkét a világba. Ő nem ettől a világtól függő, nem ettől várta az örömét, a védességét. És azt látjuk Ábrahámban, hogy amikor, amikor kellett, amikor szükség volt rá, akkor egy elképesztő, bátor lépést hoz meg zöld csapkákat, felszöld csapkákat a kommandó stácsoknak, fölfegyverezte őket, fölkötötték, mint rambóatod a fejkötőt, hogy nem tudom, föltették a kis gyakláncot, tör minden úzik, és neki nyújta. Elképesztő az, amit Ábrahám itt megtesz. 318 legényével, és voltak szüvetségesei, ezt így látjuk a tizahámbitvásban és a 24 velemásban, hogy látva részvégén, hogy ezekkel ez a három szövetségése volt, valószínűleg minden bizonyan az ő embereik is elmentek, nem pusztán csak 318-an voltak, de minden bizonyan egy hatalmas túlélővel szemben mentek, és ők az éjszaka leple alatt rájuk támadnak, és, és legyőzik, megfutomítják a szellenséget. Álva egy olyan ember volt, aki lépett, amikor kellett. Akkor, amikor kellett. Akkor belefolyt ennek a világnak a doloiba, amikor kellett. Amikor szükség volt erre. Ő nem egy olyan ember volt, mint, mint, mint, vagy itt, ez nem egy olyan cselekedet volt, mint mondjuk Péter harca, amikor ott a gecsemáni kertben kirányja a kardot, amikor Jézus jönnek átfogni, és azt mondja, hogy nem visznek sehova, és ugye le akarja bármi szolgálnak a fejét, de ugye elvéti a célt és csak a fülét sikerül levárnia. Ö, én Péter ott egy pátor volt, de azért valójukban annyi katona ellen péterig azért rájuk támad. Azért ezt így meg kell olyan tapsolnunk őt, hogy tehát volt bátorsága, hát ő föl lépett. Többiek azok csak ott voltak, de lépett, bárkodt voltam. De az időzítés, de az rossz volt. Az időzítés az rossz volt. Tehát Isten úgy jelent hogy Jézusnak, Jézust el kell, hogy fogják, meg kell, hogy feszítsék, meg kell, hogy övjön. Tehát amikor nekünk lépnünk kell, egyrészt kell, hogy legyen bátorsága, és kell, hogy legyen egy isteni időzítés, egy isteni akarat és a kettőnek együtt kellene, hogy, együtt kellene, hogy járni ez a kettő. Bátorság és Istennek az időzítése. Nem működhet a kettő egymás nélkül. Mert lehetünk bátrak, mint Péter, de hogyha az nem Isten időzítése és akarata szerint van, akkor igazából Isten munkáját hátra tettük, és, és csak tömbbe tesszük esetleg, hogy Isten építene, vagy te. És lehet az is, hogy itt van az idő, itt van az Isteni akarat, csak fölveszünk a nyúlcipőt, vagy betoljuk egy picikét a helyzettől, félünk, és nem szólunk, és nem mondunk semmit. Ugye a száll a bátorság, és bepúzunk magukat. Tehát minket a kettő szükséges is. Azt látjuk hogy itt álmának a hogy ő, amikor kell, hogy felbetoljunk a akkor oda megy és a És szerintem nagyon sok, sokszor, mint keresztények ebben hibázunk. Nagyon sokszor ki tudjuk nyitni a szánkat. Burrurrurrú mondjuk föl a facebook igaz, nagyon sokat tudok okosan. De vajon Isten igazítésben vagyunk-e? Vagy megvan-e a bátorságunk akkor, amikor már kellene, hogy odaálljuk és mondjuk. Tehát Szerintem ebben a kettő, ezt kell megtalálnunk, és ez így működik. És amikor ez a kettő megvan, akkor meg kell harcolnunk. És ám, ám ekkor lépjünk bele. Be. Szerintem ez egy nagyon-nagyon tanulságos történet, hogy nem kell nekünk azt gondolom hogy mindenben részt venni, mindig mindenért szólnunk, mindig mindenért bele tudjunk eskedni, hanem akkor, amikor ezt is amikor Isten szól, és akkor lépjünk, akkor viszont legyen bárka. Akkor szóljunk a 318 zöldsapkásnak, és akkor gyerünk, fegyvereszkezünk fel, és menjünk a harcba. És akkor győzelmet is fogunk maradni, éppen ugyanúgy, ahogy állam. A 18-tól a 20. verség. Mátis évek Sárán király kenyeret is volt, vitt kire el? Ő a felséges Isten papja volt, Megáldotta őt, és ezt mondta, áldott vagy Abrám, a felséges isten, aki a mennyek és a földet alkotta. És áldott a felséges istennek kezetbe a tájességébe. Abrám pedig adott neki, mindenkit mondta. Ki ez a ki, ki az, aki megáldja, itt de Ugye bort kenyeret vissz számára, Árváhágot tizedet ad neki, áldott. Áldott azt látjuk, hogy a felséges isteni papja, így, így, ki ez. Vannak, akik azt gondolják, hogy Jézussal találkozik általán, vannak, akik, dát, akik azt mondják, hogy nem, hogy ő Jeruzsánoknak az első királya, de hogy nem, nem Jézus. Házi eladat, olvasd el a 110. Zsoltát és a zsidók közétevő hetedik fejezetét, ezt a részt, ezt a pár versek, legfőképpen a zsidó zsidólevé 7. fejzete alapján lehet megérteni. Ugye ott az író, a zsidó írója beszél már Én azt gondolom, és a legfőbb videóban úgy gondolkozik, hogy maga, aki megjelenik Ábrahámnak az itt, az itt Jézus. És ugye, ő az, akikre igazak ezek az állítások, és hogy ő az a pap, aki aki felette van bármiféle más, és hát főleg, hogy itt a lélikai kapság felett, aki, aki nem, nem abban született, hanem, hanem kezdettől fogva, öröktől fogva a pap volt. Én azt gondolom, hogy itt, hogy itt Jézus az, akivel álmán találkozik, de hát nem, nem együtt ez, nincs itt a Márki biztosan nem de majd elmondom neki, ezt találkozom. Én... Nagyon érdekes, hogy itt van ez az ember, itt a egy merkeséget, aki egy ilyen nagy ember, tehát de akinek ábránál tízetet ad, aki megárgya ábránálót, ugye ott a képben írja, hogy egyértelműen nagyobb ágya meg a kisebbek, tehát hogy ő itt valaki itt, nagy, tehát nem csak pusztán egy király, ö, milyen érdekes, hogy őnek itt nem találunk nemzetségtáblázatot róla, nem találunk semmiféle leírást róla. És ezért is én is ezt gondolom, hogy, hogy ő, hogy itt többről van szó, mint csak egy királyról, egy emberről, hanem maga magáról, Jézustól van szó. Nagyon érdekes ez a János Evangínumában a 8. fejezetben olvashattuk ezt, amikor, amikor Jézus mondja a farizeusoknak, hogy távrámat éthetek új jogod azon, hogy megláthatja az én napomat, meg is látta és ő A zsidókára azt mondták neki, 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot. Ö, tehát talán elképzelhető az, hogy amit, amikor Jézus ezt mondja itt a farizeusoknak, akkor erre a történetre gondolt, és ö, erre a márkos való találkozásra sem utal. Ugye az ő nevének a jelentése, a békesség királya, ö, a most jött, nem a, a a másik jelentése, tehát ugyanaz amilyen a mi De nagyon érdekes az, a, hogy mikor találkozik Ábrahán a Márkis Édekkel. Ábrahán túl van itt egy hatalmas csatán, nagyon sok, több száz kilométert gyalogolnak, több napon keresztül, Uh, ott, ahol távozott, ahol jött a hír, és ahol aztán elérte a, a, az ellenség távolát, az kb. 200 km volt, és onnantól kezdve még körülbelül legalább 100 km-t küldözték az ellenséget. Tehát, hogyha a napi szinten mondjuk egy 30-40 km-t meg tud tenni egy emberi gyalog, ugye el képzelni akkor, hogy mondjuk ez hány napba telt, de még ez az egész de ugye ez mehetett, több mint egy héten keresztül is, háborúban, csatában vannak, harcolnak, megsebesülnek, tehát ez egy, ez egy hosszú, nehéz időszak. De milyen érdekes, hogy, hogy nem előtte találkozik nem ezzel a, a lelkis nem előtte találkozik hanem utána. És pontosabban, a közben, vagy a között a két esemény között, mikor ő találkozik Ábrahám szodoma királyával. És málkiségek ekkor jön Ábrahámhoz, mert Ábrahám találkozna szodoma királyával. Nem akkor, amikor a hatalmas sereg ellen megy és a hatalmas harcban van, hanem a szodoma királyának a királyának találkozása előtt. Akkor, akkor van ez a találkozás. Ábrahám egy kö következő harcban van, vagy egy következő harc előtt áll, ami nem olyan harc, mint, mint ami előtte volt, hanem egy sokkal nagyobb. egy Sokkal fontosabb. Itt nem test és van, hanem ez egy szellemi csata. És ennek a csatának a kimenete sokkal fontosabb, mint az előző csatának Kimenetel. Amit itt Ábrahám fog dönteni, az sokkal fontosabb, mint, ahogy, mint amit előtte döntött, hogy megy a csatába. Sokkal több minden múlik mindezen, ahogy Ábrahám meghívja meg, ezt a csatát. És nagyon érdekes, nézd, jönnek is kislédek, és hoznak bort és kenyeret. Bort és kenyeret. Fák is ami az új szövetségben nézünk, a bór és a kenyér, mi az az úr vacsorának az eleme? Ugye, Jézus teste, a kenyér és Jézus védét hozza. Uh, Tehát amikor megemlékezünk vasárnaponként arról, amit Jézus tett, Jézus ezt mondta, talán ezt, amikor összéttünk, emlékezhetek meg arról, amit én cselekedtem. És ugye, ez az új szövetségben, ez, ez a mi alapja, a mi hitünk alapja, ez alapján közelünk Istenre. De Ábrahámnak ezt hozza meg Bort és kenyer, amiben ő fát is Ő egy csata után volt, és biztos, hogy nagyon fáradt volt, és nagyon éhes volt. És a bortól és a kenyertől előre kapott, a fát is Nekünk ugyanígy szükségünk van a családot, mennünk az Úr előtt, mennünk a keresztények ahhoz, ahhoz, amit Jézus elvégzett. Amit bátrisülésünk, amit megerősödésünk, ebben van, amit Jézus tett. Hogy ő szeret minket, ők meghaladni bűneinkért, és és mindent elvégzettük a keresztelt. Ebben van, ami bátrisülésünk, ebben van, ami megújulásunk. Ebből kapom, mindig új és új erőt, Hogy Jézus mindent elvégzett, hogy ő szeret minket, és és a kereszt minden. Oda menni a kereszthez, oda menni Jézushoz. Erre, volt, erre van szükségünk. Ábrahámnak szüksége volt már kis énekkel találkozni. Szüksége volt Istennel találkoznia, hogy fáfissüljön, hogy előttenítsen, a következő csapához, Tehát, hogy meg tudjon állni. Nekünk ugyanígy szükségünk van Jézussal találkozni. Ha holnaphoz, a holnapi csatához, hogy meg tudjunk állni, fel tudjunk kisülni, meg tudjunk állni abban a csatában. És nagyon sokszor ez mi csatáink, legfőbb lépten, ezt mondja a Pál is, hogy nem test és van, hanem hatalmassába, szállami hatalmasságok kell és, és nekünk nem fizikailag kell erősnek lenni, Hiába eszel sokat, hiába gyújt hiába sokat, ha a lelkileg vagy, a lelkileg gyengében, ha nem találkozunk a mi, mi melkiségünkkel, a mi fő kapunkkal, hogy nem tudunk megállni. Abban a harcban, ami nagyon fontos, abban a harcban, amit befolyásolhatja az egész életünk, az egész jövünket, ugyanúgy, amit itt látunk általán. Az a döntés, amikor mindjárt fogunk látni, az egész életét befolyásol Észnél kell lennie. Erősnek kell lennie. Tudnia kell, hogy tart, Tudnia kell, hogy melyik van. Nem szabad, hogy elvizetlen a mondjuk. Mert nagy lesz a kísértés. Hatalmas lesz ez a csata. Sokkal nagyobb, mint az előző. Nézzük a 20, 21. versből. Szódom a királyra, ezt mondta Abrán. Add nekem az embereket, a jószágod pedig tartsd meg magadnak. De Abrám itt válaszol, szodom a királyának. már kézzel esküszöm az Úrra, felséges istenre, a menny és a Föld alkotójára, hogy egy szár fonalat, egy sagu szíjat sem veszek el, mind amiért amért ér. Hogy nem mondhass, én tettem gazdag rá program. Rólan ne legyen szó, csak arról, amit megette a legények, de azoknak a férfiaknak a részéről, akik velem tartottak. Panér, eskol és Mamaid. Kapják meg a részüket. Nagyon érdekes, hogy Ábraham elgál elveszeg észrehoz, amivel szembe találja magát. Ugye belekeveredett ebben a háborúba, a miatt, a testvére miatt, Belemegy ebbe a világba, ugye úgy tűnik talán nekik, de belemegy a világ körforgásába, de, de nagyon fontos, amit itt táblám tesz. Belement, amikor bele kellett. Amikor Isten mondta neki, amikor Isten időzítése volt, de nem vett részt nem maradt benne, hanem szépen hátat fordít és kijön belőle. Addig marad benne, amíg Isten mondja, hogy maradjunk benne. És nagyon érdekes, hogy benne van, de nem hoz magával semmit. Nem onnan akar meglasztagolni. Nem onnan akar tanulni. Nem, nem bizt onnan magával semmit. Ezt mondja egy, hogy is mondja, um, fölemelt kézzeles az Úrra. Társéges Isten a mennyi és a föld alkotója, ez nagyon tetszik. Nagyon, nagyon, nagyon komolyan mondják, most figyelj, nagyon komoly ez, mondja, hogy egy száv fonalat sem viszett Azért az, az nem túl sok. Száv fonalat, itt van. Bőben osztogatnánk, igaz? egy fonalat. Azt mondja, hogy én semmit nem akarok így Semmi, amiért írni. És ez egy nagyon-nagyon Tényleg semmi közön nekem ott van az, ott a fal, és én innen semmit nem viszek rá. Nem akarok, nem akarom, hogy ez az én életem, életem részére váljon Megtette a részét, de kilép belőle. És nem mi itt a kísértés? Egy hatalmas gazdagságú kínál neki, szólam a királyra. De fel is ismeri azt, hogy igen, ha én ezt elfogadom, akkor ez a bélyeg ott van, rám fog becsét Hogy engem szodom a királyt, hogy és És ezt nem akarta, mert tudja, hogy őt Isten tette gazdabb És már gazdag is volt, de, de nem akarta ebben elfogni. És tudta azt is Ábrahám, hogy ha el, elfogadja ezt a felajánló kincseket, akkor abban a pillanatban elkötelez magát, ennek a királynak, és el fogja veszíteni az addig is szabadságát és a függetlenségét, és tudta, hogy ő, ő nem rá van és ez egy hatalmas tanulság, elfogadni fogadni a világtól, meg fog mi ezt tesszük, mint jót, el fogjuk veszíteni a szabadságot és valahogy ránk égez a bénem, hogy hát, szólunk, te be. Tehát a, a világja érte És tudod, mi a másik, amit, amit elveszítünk? Hogy, hogy nem fogunk tudni embereket kiszabadítani, vagy kiállítani ebből a világból. Azt írta egy kommentár, hogy egyetlen útja, hogy mások hogy másokat kiszabadítsak, hogy magam is teljesen és teljesen szabadodik. Amíg magam is tűzben vagyok, addig lehetetlen, hogy másokat onnan kirágodhassak. És ez annyira igaz. És Ábrám ezért tudta lótot kimentel. ő szabad volt. nem égett. Ő nem volt abban a tűzben. Hanem, hanem független van. És ezért fogta lótot, és ezt a sok sok embert és kívánta őket. És így tudta meg, ezért tudta Ábrahám megőrizni magát. Hogy ezért tudott én hatékony lenni. Mert, mert szabad És ezért is tudott hatékony maradni továbbra is. Mert nem fogadtál azt, amit a király felkívált neki. Ábrahám meg Lóknak azért egy nagyszerű példa szerintem előttünk hogy így egymásba eljállítjuk, hogy így, milyen életet is akarom mi ilyen. Egy úgy ír hogy az igaz lót, aki szenvedett, aki igaz volt, mivel ahogy hogy megtért, örök élete volt, üdvössége volt, de még minden elveszített. És ott volt Ábrahám, aki viszont Jár aki, aki, aki nem úgy élete át, ezt a, nem ér, érte meg az életét, hogy mindenét áll az élettel, hanem az élettel mert el, azt így róla az ide. És hogy, ott van, hogy olyan könnyedén telefeoljatunk, és életünk egy olyan életet, mint dolgok. elveszítjük a bizonyságunkat, Szolgákká válunk, előtt válunk, válunk a bizottságunk is, és, és ugye bele, bele folyunk, bele süllyedünk ebbe a világba. Ugye aztán ez egyre a legjobb és egyre lejjebb. És úgy éljük az életünket, mintha mint ez a világ tartva örökké. Mintha amiben most vagyunk, amiben, amiben magunk, lesz ennek az örök. Ezért hogy mindent beleadok, mindent odaadok, ezért égel az életem a szíve, ezért a világért. Ezért ezek a pillanatokért. És ugye lódnak, ezért az életem teljes ilyen való lett, teljes, teljesen elveszített mindent, mert odaadta magát szóra, odaadta magát ennek a világnak, és el is éget mindent, el is feszített. Ugye ennek a szó, ennek a következménye az lehet hogy rapságba került, szolgasságba, és elveszített minden De ott van a másik fele, ugye úgy is, mint Ábrahám, hogy, hogy szabadon, bátran, harcolva olyan életünk is lehet, ami, ami teljesen jó bizonság, ami világítanak ebben a világban. Ábrahám itt élt, de mégsem itt lakott. Hint mégsem ebben a világban lakott. De. És soha, soha nem is köldözött el a világra, Soha nem is ért ennek a világban. Tudta, hogy nem ez az ők. És ugye ezért szabad is van, erős is maradt. És azt is látjuk, hogy a ezt ez nem is együtt Hogy Isten soha nem is hagyta magára. Hogy mindig visszamehet. Ezt láttuk, amikor állatotta, elment együttomban, ám nem tudtam vissza kell mennem olyan. Ugye a Béterbe, Isten házába, ahol először találkoztam Istennel. És látjuk, hogy amikor állalán elfárad, akkor a élek jön, jön a Békesség királya, az neki kenyeret és bort, hogy megerősödjön, hogy tápláljál, hogy felkészítsen, ugyanúgy a méretről lesz. Isten soha nem ad minket magunknak, hanem ő hív minket erre az életre. Gyere, és én veled megyek. Én előttem megyek, én veled járok, én fe, nálam Ott van az az élő víz, amikor ebből is szól, soha nem többé nem szól az oldal. Gyere, és én vezetni foglak. Gyere, és én azzal fogok válni, amire szükséged van. Az leszek számodra, amire szükséged van. Árvammal ez sokszor megtörténik de azzá változó, hogy a szüksége van. Ábrahányért egy nagyon különleges élet, hogy főleg így belássuk magunkat, és, és látjuk, á, nagyon bátorító, Nagyon hívett kihívás is, mert azt gondolom, hogy, hogy nagyon könnyedén és nagyon gonosz, nagyon ilyen sungó módon, Próbál minket állni. Nagyon ritkások az, amikor így jövök, hogy itt van minden. Itt van minden, tied minden. Ilyen nagyon ritkán tesz, szólom a királyban. Nagyon ritkán tesz, sárkány. Sokkal inkább olyan szépen ugye elcsöködték kis borzákat, ászol boccsákat, hogy megint utána, mint nekik volt a csirkék nyelken, és akkor megeszik, és aztán vagy bálásunk a gödörbe. És aztán ugye szépen hogy a hetek, a hetek, a hónapok, az évek és úgy, pff, találjuk valókat, a városkat kaputában, yeah. és már mi igazgatjuk ezt a bűnös várost. Én ezért nagyon lassan történik. Hol vagy ma? Hogy hol van az életed? Mert a... Vajon sokkal gondolkozok most erről, hogy énekeljük ezeket a dalokat, és tök jó énekeljük is lelkesül, hogy bajnázik a gondolatokat. Hogy minden nem tiéd az egész életet. Vajon tényleg, hogy komolyan tudjuk ezt énekelni? Hogy tényleg? Uram, minden nem tiéd. Vaj csak énekeljük, mert ezt szoktuk énekelni, mert tetszik a hallgatnak, vagy bármilyen más életet. <tosz> <tosz> És de nagyon sok ilyen Jó nem? De engem, engem ez most nagyon megkarcol, hogy vajon, hát ti ezt mennyire gondolt komolyan, és mennyire, mennyire van ez így, vagy pedig inkább élek ennek az életnek, ennek a világnak. És hiszen, hogy Isten nem akart tanítani a gyermekeit arra, hogy tényleg éljünk úgy, tápláljunk, hogy mindenben, mindenben a tartozik. Én megmondom őszintén, hogy nekem ez most nem nehez énekelni. És lehet, hogy soha nem is énekeltem őszintén. De lehet, hogy itt az ő, hogy Isten betanítsa, hogy, hogy őszintén énekeljem ezt. És amikor lesz éneklám, akkor tényleg így énekeljem. És énekeljük rá, mondjuk <síns> a cílítvára. Fennálva. Fennálva. Fennálva, igen. Tehát nem értek, hogy miért vártam ezzel oldani, és tényleg nem azt kapatni, hogy melyikben ezekben de hogy mi van a szívünkben, hogy az életünk. Ez, ez a lényeg. És, és bátorítanak, hogy a minden oda is és nem el ezt a világot, és fáradt azt a részt, mert megérünk. Uram, köszönjük nekem! A mai, a mai történetet, és köszönjük, köszönöm nagyon ámránálat és dolgot, hogy, hogy megőbiztett nekünk az ő életüknek a történetét, hogy, hogy itt van nekünk tanulságként, és hogy, hogy ez nagyon, nagyon sokat tanulhatunk, és tényleg csak egy kis szeretét vettük ennek a történetnek, mert mert annyi minden oldalon megvizsgálhatnánk, és, és annyi mindent, tanulhatnánk ebből. De talán, talán ma ezt akartam nekünk szólt, hanem ez volt talán a legfontosabb, hogy hogy ne ennek a világnak kérjünk. Hogy ne költözünk ide be, ilyen hosszú távra, hanem, hanem legyünk olyan, mint ámrának, és sátornak okkodnak, akik sátornak, és igazából abban abba mennyi várulott, és vágyódott, és oda, és oda érte az életét, és nem ide Ura, majd nekünk bölcsességet ehhez. És, és köszönöm, hogy itt vagyunk, és itt akarsz minket használni, ahogy Ábrahámot is használhat. És megmentettél rajta keresztül embereket, legyőztél rajta keresztül e, gonosz királyokat, e, olyan kabzi urakat, aki tájogtak más nemzeteket. Nem köszönöm, hogy ő, ő nem volt olyan, aki nem törődött volna a, az emberekkel, és köszönöm, hogy igen, vagy te is úgy nézzük, és azt akarod, hogy mi is, is életed. De adj nekünk ebben bölcsességet, hogy mi az a mértéke, hogy nekünk, a saját személyis életünkben beállt volnunk a világban. És segíts, hogy meg tudjuk volna a tisztán, hogy nem ocskoljuk be magunkat, és hogy ne hozzunk ebből a világból semmi az életünkben. Tényleg egy, egy, egy vonal szállat se akarunk ráfogatni. Köszönöm Uram, hogy te benned minden megvan, ami szükséges. Minden megvan, ami kell nekünk, és, és köszönöm, hogy nem ez a világ minden gazdag, hanem te bennem, Jézus, meg gazdagunk, vannak. Kérünk, hogy segíts az oda Kérlek, hogy állom az előttünk védő évigét, hogy nekünk a felülést, kidenést, a sok ünnepből, meg a sok evésből, imásból, és, és talán túl sok alvásból is, hogy, hogy, hogy a következő évre megújult elővel tudjunk menni a munkába, az iskolába, a szolgálatba, és férlek és Jézus, hogy állom az előttünk védő évigét használni, -e, hogy amikor te időzítésed van, akkor fel tudjuk, fel tudjuk volna a és a haza tudjuk volna. De taníts, hogy minket elsősorban arra tudjunk imádkozni, királtani hozzá, és, és nem meglakadni. Akkor is, amikor nehéz, akkor is, amikor fájdalmas. Úr Jézus, kérünk, hogy, hogy, hogy áld meg a mi életünk. We should have it